Nu ska vi ägna oss lite granna åt dagens tidning. Och vad finner vi där? Jo, där finner vi bland annat på första sidan i Dagens Nyheter idag. Rubriken Nakenbad är inte förargande. Det är Katrine Holms tingsrätt som har funnit detta. Detta låter som ett intressant samtalsämne. Och därför har vi kallat hit naturisten Neklas Lindemann. Alla, alla. Hjärtligt välkommen. Tack för det. Det händer att ni... Är... Ja, ja, jag var tvungen att klä på mig lite grann här. Annars så brukar vi mest gå nakna hemma. Ja, ja. vi gör det. Jag tycker det är så skönt. Luften får andas. Ja. Eller vet alla kroppen får andas, Huden mm. får andas. Det bästa hos människan i huden har någon vis man sagt. Och jag tror på det. Mm. Ja, ja, ja, ja, ja. Ah, jag älskar detta med nakenbad. Det är så härligt och trevligt. Ni skulle ha varit med oss på några av våra stora kongresser. Våra naturistkongresser. Vi hade en... På, i somras på en sylt det var fantastiskt ja, det samlades tusentals och bara liksom komma in där och gå in där det är ju, det är ju, fan, det är ju som att komma in i saluhallen ja. det är skinkor och korvar vart man det, ja. det är inte så många stånd som man skulle kunna tro kanske. Men, men det är väldigt vackert ja, det, är det. det är pumpor och morötter och, ja. Ja, ja. små lökar Ja, det är trevligt Och vackert det dock, ja. Men man måste vara avklädd när man själv kommer in Annars är det livshålligt Ja, ja, det är så. jag hade en, en jag hade en bror Frid ja. hans minne Han kom dit i Han var fullt påklädd Och hade stärkkrage Stod och tittade ner på stranden På några flickor som spelade boll Han skar halsen av sig ja, det ja. Nej, fan det är, det är... Nej, fullt naken ska man vara Det är härligt, Ja, Vi gifte oss... Eh, med min hustru och jag just på ett naturistläge då hade hon ju förstås hållit sig inne. hon hade hållit sig inne i, i ja hela sommaren Ända fram till augusti när vi skulle gifta oss då. hon ville vara brud i vitt ja, ja, just det. ja. Jo då ja ja ja ja var ja ja ja ja ja det, var ja Ja, väldigt trevligt, vi stod där ute på Blå jungfrun var det, i grottan där var långsmal smal korridor Alla barnen är så trevliga, med blommor i håret Lite får man ta på sig, blommor får man ta på sig ja, det Och fikusar är där många De har, ja. Men i alla fall, så hade vi Ja, men det var mest violetter, eller vad heter det, violer, heter det? Ja, det heter det. Ja, jag kommer knappt ihåg vad jag säger. Jo, i alla var, ja, det stod, det var ganska vackert där. Och så stod i lång rad och alla barnen var där. Var ja, som, det var Jag det. såg ut som en spårvagn faktiskt. De stod och höll sig i stropparna där och, och tittade på det hela. <laughs> ja, det, är Under för hur det var helt trevligt. Underförhuvudbaran omständigheter. Ja, så var det ena man kan berätta av det. Ja... Vad var det mer jag skulle säga? inte vet jag. jag. Jag kommer faktiskt inte ihåg att jag har blivit alldeles naken i huvudet och kan inte hitta på mera. Adjö!